que no entra, ja t'he dit que aquí no encaixa un programa de jazz Sí, veus? Ja està Dies vermells tots els divendres de 7 a 8 de la tarda una hora per escoltar música jazz noi que es deia Joan. Tenia 7 anys i no li agradava gens el soroll. Aquesta última característica, però comprensible, en pobre Joan només li donava mal de caps, perquè la ciutat on vivia imparava el soroll, tant pels carrers com pels dins de les cases. Sobretot des de que un alcalde, que es deia Ramon, portava bigot i tenia una veu monòtona i desagradable. N'havia consagrat no solament l'ús, sinó l'abús, d'acord amb una teoria molt pe pe peculiar. Segons el senyor, alcalde, el soroll era el símbol de la solidaritat, mentre que el silenci representava l'egoisme. Fidel a aquest principi havia fet emplenar la ciutat de cartells que estimulaven els ciutadans a secundar les seves idees. Més ben dit, a esti estimar el soroll i també a fer-ne ús. Un, per exemple, deia «El soroll és vida, siga sorollós, és a dir, viu!». En un altre, més subtil, s'hi podia llegir. Sense soroll no hi ha harmonia, i sense harmonia no hi ha convivència. Estima els teus semblants. I un tercer proclamada. Tant si votes en Pere com si votes en Pau, sense soroll, de tu mateix, sempre seràs esclau. Aquesta política, secundada pels ciutadans, la major part dels quals s'n passaven tota llei de consignes sense mastegar, la ciutat s'havia convertit en la més sorollosa del país i segons assegurava amb orgull el senyor Ramon, en una de les seves era una de les, seves, de les més sorollloses del món, de tal manera que li havia estat consagrada l'organització del Prico Musi so, que vol dir, Primer Congrés Mundial de Ciutats Sorolloses L'alcalde no cabia la pell de satisfacció El Congrés no se no celebraria fins al cap de 3 anys Però ell ja havia nomenat una comissió d'experts perquè estudiessin la manera d'argumentar el soroll que podien... Eh, que, produ que produïen els habitants de la ciutat amb, visit, eh, amb visita deixar bocabadats als visitants d'arreu del món El cas és, però que, tal com estava, la ciutat ja n'hi havia deixat molts de bocabadat, sobretot els que venien de pobles de poblets de la muntanya, els quals eh, la civilització del soroll, que deia el senyor Ramon, encara no hi havia fet gaire forat. Més que aliviar-se, la ciutat se sentia força quilòmetres eh, abans d'arribar-hi. De primer, era un rum-rum llunyà. Segons el soroll, augmentava i en ser-hi a, to a tocar i sobretot a dins era delirant pels carrers, els automòbils i els, les motocicletes semblava que estiguessin en, en competició contínua per viure i, i qui, amaga, qui am, uh, armaria més soroll uh, els motors de fabricació especial eren sorollosos a, a més no poder els claxos sonaven constantment i per més uh, obligar-nos on s'havia avançat a mantenir les ràdios dels vehicles engegades a tota potència. Els senyors, alcalde, a més, havia tornat a posar en circulació uns tramvies vells i atrotinats, ferralla pura, que gairebé sempre anaven buits, però que declaraven els partidaris de les teories del senyor Ramon amb la mateixa trontolla i els seus cascareig constant. D'altra banda, tots els comerços havien instal·lat altaveus dels, dels quals anunciaven les seves mercaderies, o bé oferien música, tot clar, a marxes dobles. A dins les cases, la cosa anava, si fa una no fa, eh, igual. Televisor, ràdios, tocadisc, funcionant, tot el centia i com més alt, millor. Pocs regals eren més estimats que els casets que permetien a cadascú de col·laborar al Xivarri General d'una manera autònoma i autònoma on treginava de si a allà fins i tot per anar a fer les seves necessitats. Els fabricants, que anava, eh, de, els fabricants de neveres, màquines de rentar, etc., les feien amb motors sorollosos i, i alguns havien arribat a coplar-hi altaveus que n'ampliaven el soroll o bé aparells que emetien música durant les estones que la màquina reposava. Per, compla, eh, per completar el programa, el senyor alcalde havia fet instal·lar altaveus per tota la ciutat, des dels quals, de nit... Eh, es llançaven consignes estimulant la gent a fer soroll d'aquesta manera, deia ell treballava 24 hores al dia per eh, tirar endavant el seu projecte i arribar a assolir el preat guardó de la ciutat més sorollosa del planeta a pesar de tot això, la vida a la ciutat transcorria d'una manera normal almenys pel que deia la major part de la gent que ja feia anys que hi vivia aleshores, algunes eh, coses havien canviat, és clar. Per exemple, a les biblioteques, poc freq freqüentades en general, on llegia amb veu alta i, a més, hi havia música ambiental. Els concerts i les sessions de cinema i de teatre solien fer dues o tres interrupcions perquè els espectadors poguessin acudir a unes sales especials que tots els locals estaven obligats a tenir, en les quals, a més d'uns altaveus eh, potentíssims que emetien música i consignes sobre les teories del senyor alcalde, on podien reunar a crits i refer-se del suplici de l'estona passada en silenci. Ningú, ni les parelles, no es passejava sense la companyia del transistor engegat, amb la qual cosa, segons el senyor Ramon, la moral pública havia millorat molt. En fi, tot funcionava eh, si, fos, si fa o no fa, com abans de començar l'experiència de l'alcalde. Sorollós. Si bé algunes persones feien notar que, en general, la gent de la ciutat es veia tan neguitosa amb els nervis a punta a punt d'exclatar per qualsevol futesa. La datació del nou sistema de vida, però era tan profunda que molta gent no sabia passar sense el soroll i si algun diumenge sortíem fora de la ciutat abans eh, s'oblidaven de menjar que els dels seus aparells sorollosos, amb la qual cosa les platges i, els, alg i alguns indrets de la muntanya es convertien durant unes hores en sucursal de la ciutat ideal que somiva el seny. Ramon. En mit tot aquell, Batibull, el pobre Joan, les passava morades. Ell era de la mena de gent que, uns anys enrere, hom considerava normal. Els seus set anys, de vegades, feia gresca i cridava, és clar, però, en general, era més aviat eh, silenciós, li agradava la tranquil·litat i enraunava amb un to de veu que la gent qualificava sense embuts de baixíssim. Aquesta manera d'enraunar era el que més problemes li plantejava. El seu pare i la seva mare ja hi estaven abastats eh, però amb la resta de la gent hi tenia topades cada dia si la mare el feia anar a comprar, a la botiga no, no el sentien si algú pel carrer li demanava alguna cosa, no entenia el que en Joan li contestava, sempre tenia eh, caparra i anava com sonàmbul su enmig de l'alderull, eh, de tal manera que, un mes, que més d'un cop havia estat a punt d'atropellar-lo el pitjor tot, però, eren els problemes que tenia amb l'escola ja havien eh, fortigat acu acusar-lo d'inssolidaritaitat perquè no responia a veu amb eh, veu prou alta les preguntes que li feien, ni jugava amb, el, amb els altres nois. I els directors d'aquella a la qual anava aleshores ja havia amenaçat els seus pares amb l'acoiadment si el xicot no es reformava. Els seus pares estaven molt preocupats. Però li havien regalat aparells sorollosos però no hi havia fet res a fer. Quan es tancava la seva cambra, abesats com estaven el batibull constant de la ciutat, de seguida s'adonaven que no els feia servir. La seva mare, planyent-se'n, -se eh, en parlava sovint a les amigues i a les, i a les veïnes. Un dia, que es lamentava de la seva desgràcia davant la portera, aquesta, en un, eh, en un fermament addicte a les teories del senyor alcalde, li digué... «Miri, senyora, l'Aieta, per a mi el Joan està malalt». «Vols dir?», exclama la mare esbarada. «I tant, dona, que no has sentit els últims discurs del senyor Ramon?». Ho va dir ben clar. Els que es neguen a col·laborar en els seus plans o no estan bons o són uns agitadors. «Ai, calli, dona!», salta la mare mirant de dreta i esquerra. «Cregui'm, senyora l'Aieta, jo el, el portaria al a calmetge». Aquell mateix vespre la l'Aieta em va parlar amb el, el seu home. Aquest, de moment, no hi volia accedir de cap manera, però al capdavall l'esverament i la insistència de la seva dona el van convèncer. «Fes el que et sembli», li digué, «però que que jo estic convençut que en Joan està bo». L'endemà passat, l'Ola Ieta eh, portà el seu fill a calmetge, un justament que la mateixa portera li havia recomanat. A la sala d'espera hi havia un tocadisc automàtic engegat a tota potència. La gent que s'esperava, com d'acostum a la ciutat, en raonava crits. Quan, el, quan els va tocar el torn en Joan estava ben atabalat el metge el va examinar de cap a peus amb persimònia enmig d'un xivarri aixortador que venia del carrer al final exclamà: estigui tranquil senyora que el seu fill no té res de debò doctor? El, però aleshores inquirí la laieta que havia explicat prèviament el problema al metge eh, això és una altra qüestió responga aquest el seu fill no té cap lesió si no que vol, col·labora, doncs, és perquè no vol. La Laieta, en sentir això, s'espervarà de mala manera. Recordava que el que li havia dit la portera, o malalts, o agitadors, i un que el fred li recorregué l'espinada. Atemorida, pagava el que li digué al metge i ella i en Joan se'n tornaren cap a casa seva. La portera l'esperava, però ella se'n s'empallegava sense donar-li gaire eh, clarícies. Aquell vespre, vespre, explicar la visita al seu home i li confessar la seva por... En Joan, un agitador, que t'has tornat boja. I el que va dir la senyora, eh, la senyora alcalde, que, si el senyor alcalde, què? Si l'hagués vist el posat del metge no estaria tan tranquil. Bé, mira, més val que hi dormim i demà serà un altre dia. Els dies següents, la Ieta va veure ben clar que el seu home no donava cap importància a l'assumpte, o almenys que no hi donava la importància que per ella tenia. La, la preocupació no la deixava viure i es de decidí a fer un últim intent, aquells dies, per la televisió, anunciaven un model de transistor que era, segons deien, el més potent dels que hi havia al mercat. El comprar, i amb una excusa absurda, el regalà al seu fill, d'amagat del marit. En Joan, de moment, no en feu gaire cas. Eh, Passaran uns dies, i quan la laieta ja començava a sospitar que el seu gest no havia servit de res, una tarda, en tornar de comprar, sentiu l'aparell parella engegat a tota potència dins la cambra d'en Joan. Al cor li feu un salt, d'alegria. Sense poder-se contenir, obrir la porta i entrar d'una revolada. En Joan, d'esquena a, ell, a ella, eh, seia durant la taula i llegia atentament. Damunt del llit, el transistor s'esgargamallava. La laieta eh, sentia un gran temor però en, en sobreposar i cridar al seu fill. No obtingué resposta. El tornar a cridar mentre s'hi apropava. Res. I aleshores s'adonar del que ja havia temut. En Joan portava uns taps especials a les orelles. La laieta, exasperada, se li apropà i li destapà les orelles. En Joan, de primer, se li tornà a tapar, tapar amb les mans, sorprès pel desabastall des de de del soroll que el faria. Després de girar a poc a poc, davant seu, la laieta feia un gran esforç per contenir els plors. Tenia els braços oberts i s'esperava els... I, servava els taps amb la punta dels dits. El capdavall, però, es pogué aguantar. Llençar els taps a terra amb ràbia, esclatar en sanglots i sortir de la cambra corrent. L'endemà de tarda, quan en Joan tornà de l'escola, els seus pares ja l'esperaven. La laieta tenia els ulls enrogits i, de tant en tant, sanglotava. El pare el feu seure davant d'ells dos i engegar el discurs que havia preparat durant tot el dia. Després que la seva dona el dia abans, desolada, li hagués explicat el que havia passat. Allò no podia ser. N'estava fent un gramassa. Que no s'adonava del discurs que els havia donat i els dels problemes que els podia portar. Què li, cost, li costava de ser un xicot normal? Què et costa? A veure, què costa? Acabar el pare. En Joan, que se li havia escoltat, se l'havia escoltat sense dir res i amb molta atenció, respongué amb, una, amb alguna altra pregunta. Però quin mal faig? Bé, mal, valbossejar el pare. Ja saps què diu el senyor alcalde. Però si a soroll em molesta, per de suportar? Oh, i, i a més, a més, fer-ne. Tothom en fa, el pare. Tothom no. Tothom, afirma taxativament el pare. Fora de quatre ximples. En Joan se'ls mirà tendrament a tots dos. La Laieta plorava en silenci. De sobte, el bailet exclamava. per què no us poseu... Un moment, els taps a les orelles. Només un moment. Quedareu parat. El pare tira insistivament el cos enr enrere i obria el, eh, molt els ulls. La laieta salta de seguida. De cap manera, Frederic. No, ho sents? De cap manera. En Joan, però, insistí mentre li oferia els taps. Durant un instant eh, hi hagué una, una gran tensió. Era visible la lluita que el pare sostenia amb si mateix. Passat un moment, d'una manera quasi ritual... Allargar la mà, agafar els taps i molt lentament se'ls col·locà a les orelles, davant l'expressió afectuosa del seu fill i l'esglai de la seva dona, que es mig tapava la boca oberta amb una mà. Passaran uns instants. el rostre del pare, que, pri, que primer havia expressat una gran sorpresa, s'havia relaxat i denotava una intensa satisfacció. Somrigué i amb un gran sospir exclamà: «Quina pau!». Allò fou massa per la laieta, que, incapaç de resistir-ho, s'alçà d'una revolada, sortir del menjador i corregué a tancar-se a la seva cambra, plorant a llàgrima viva. Els dies que seguiren els d'aquell incident ja us els podeu imaginar. El pare d'en Joan no era de la, manera, de la mena d'homes que, que que imposen arbitràriament el seu parer, però la seva conversació... Havia estat tan fulminant i intensa que volia que la seva dona la compartís de totes passades. Al capdavall, un vespre, mig per recobrar la tranquil·litat perduda, mig per curiositat, la laieta es posà als taps. De primer se'ls tragué de seguida, es varada, però abans que el seu home contemplés un gest de, de súplica ja se'ls havia tornat a, a col·locar. En Joan i el seu pare se la miraven conmoguts. Passaren uns instants i finalment la laieta somrigué si fa no fa, com ho havia fet uns dies abans, al seu home, i exclamar «Sí que se sent una gran tranquil·litat!» Aquella des descoberta trasbalsà profundament la vida de la família. Ara s'adonaven del món al·lucinant en què vivien, i cada cop el trobaven més insuportable. En Joan havia aconseguit dos parells més d'etaps, i al vespre, sols a casa seva, se'ls posaven i donava por de veure'ls el, el, el seu posat de satisfacció. Tots tres asseguts en la penombra, sense dir res, fruint intensament dels silencis. Els, els portaven eh, per dormir i l'endemà es llevaven frescos com una rosa, reposats, feliços. Aquella felicitat, però, contrastava brutalment amb la seva situació durant el dia, els taps estaven expressament prohibits eh, municipalment i això feia que cada dia veiessin més la ciutat com un monstre agressiu dins el ventre del qual se sentien empresonats. Al capdavall, un vespre, el pare el comunica, els comunicà la gran notícia. A l'oficina on treballava hi, ha, hi, havia, hi havia conegut un altre addicte al silenci, al qual li havia parlat de la possibilitat d'anar-se'n a viure a un poblet molt petit, allunat, allunyat, de centenars de quilòmetres de la ciutat, els quals on podia afluir del silenci a cor que vols. Eh, fins i tot li havia dit. Se sentia cantar els rossinyols al el matí el vespre, i al vespre, i tot el que a la ciutat era el darull, allí era pau. Caldria clar que canviessin de vida. Al poblet no hi havia oficines, però si es, es, es venien al pis i, i totes les andròmines que havien comprat aquells últims anys i que allí dalt no els serviríem de res, segurament que podrien adquirir una caseta petitona i un tros de terra amb el, el conreu de la qual gairebé viurien. El pare, més, podia treballar de mosso i la mare podia aprendre de fer formatges. En Joan podia anar a l'escola al mateix poble. Un mestre jove, que havia fugit a la ciutat, fastiguejat, n'havia obert una. Eh, el comunicant en Frederic... Eh, preu que es deia per anar-hi però la seva dona i els seus fills s'hi negaven de rodó els fills no havien volgut anar-hi mai, la dona una vegada que aconseguí arrossegar-los-hi l'havia obligat a marxar-ne al cap de dues hores deia que aquella quietud li destrossava els nervis en Frederic ja estava convençut i la Laieta i en Joan no s'ho van pas fer dir dues vegades. Al cap d'un mes i mig escàs, tots tres s'anaven eh, per sempre a la ciutat de la ciutat sorollosa. S' només la roba i les coses imprescindibles. Durant aquells últimes setmanes s'havien venut qui sap eh, els estris amb gran escàndol de la portera, que no s'amagava de dir a tothom que els del tercer s'havien tornat ximples ni l'automòbil que els traslladava no era seu. Un ordinari, que feia viatges en camió de la ciutat al poblet un cop cada dos mesos. El tornaria, al seu nou proprietari, a la primera abinentesa. Se sentien molt feliços i no, i no deien res per assaborir més intensament aquella felicitat. Quan ja feia estona que havien deixat enrere el soroll de la ciutat i el passatge començava a tenir la placidesa que delejaven, en Joan exclamava «Sabeu com deien a l'escola?» «Com?» pregunta sa mare. En Joan silencis. En Frederic la laieta somrigueren i el pare comentà en veu baixa. «No anaven peserrats, trobo, però no, no saben pas el que es perden». Estimats oients fidels a l'última hora, després d'una de petita lectura d'un petit paragraf dels Jons Santís, comença una setmana de fred... Ai, després d'una setmana de fred intens, també. Nosaltres tornem una vegada més aquí, com no podria ser d'una altra manera. Avui som 10 de febrer del 2012, la segona setmana del segon mes, del segon any, del segon segle, del segon mil·lenni del nostre calendari. I ens trobem a l'espai on sempre hi podeu parar a l'orella els divendres de 2 a 3 de la tarda. Fem fora la riera. Fora Granés Mano. 24 hores fora el Telenotícies perquè amb el Josep Maria Alias Compra't un puto tocat als comandaments estel·lars de la ràdio comença el programa de ràdio amb tanta audiència com diners té Grècia. El 100.5 FM, sintonia de Ràdio Ciutat Vella, comença el Tàndem Tàndem Club! Yeah. Yeah. Bé, bé, avui hem començat amb una una lectura eh, fastigosa meva d'un de, conte de, del Miquel Martí Pol que porta per títol El Joan Silencis. Bé, i, i com que avui en tàndem som dos... El Joan Ferran i jo i, bueno, i la convidada d'avui especial que no desvalarem el seu nom encara eh, Bé, és un conte de nens i nenes que comen, doncs he volgut doncs, homenatjar els, els Joans amb aquest conte tot i que l'hagi llegit fatal Però bueno eh, Cosa del directe, cos del directe. Sí, ah. és un conte doncs, per nens i per nenes que, que comencen a llegir jo potser ho hauria de repassar perquè no, no en sé gaire de llegir i com la meva germana, de fet doncs, aquell llibre el vaig agafar de, de la seva tauleta de nit el vaig fullejar i, i intrigat per, doncs, per llegir una cosa del Miquel Martí Pol que no fos poesia vaig llegir-me la història i em va fascinar la idea de, doncs, de la crítica aquesta del món ple de soroll i estrès, bogeria i, i, i paraules, paraules, paraules i que tot i que estiguem a la ràdio i fem nosaltres soroll aquí parlant, doncs he volgut doncs, ehm, dir aquest, bueno, citar aquest llibre ehm, per, per fer aquesta crítica no? i reflexionar sobre el món i que realment sí que necessitem moments de, de pau, de reflexió i de silenci sobretot molt silenci i bé, ha sigut aquesta, aquesta història que hem explicat Fantàstic. al principis. Avui, a la secció de, de la cançó, us demanàvem... Què es demanava aquesta Semana Joan? Es demanava que volíem saber quines cançons escriurien la banda sonora de la vostra vida. Aquella cançó, per exemple, que heu escoltat des de petits, o la, amb la cançó que veu créixer, amb la cançó que us van enamorar, la que us posa els pels a punta, o, en definitiva, aquella que voleu que sonés si fessin un documental sobre la vostra vida. I després de, de molt de puja i baixa de les votacions, molta gent votant, com sempre, cada setmana... Exacte. Des, eh, des, quina des, ha sortit guanyadora? La cançó que coneixereu possiblement per la pel·lícula Mél, que es diu La Noier de Ian Thirson i que sentirem a continuació Sentim-la <fixi> us portem unes quantes activitants eh, perquè tingueu una activitat, una cosa a fer cada dia, no? Exactament. Un dia per avui, una a la nit, una per dissabte i una per diumenge, no? Diumenge, descanseu i pel dilluns. Perfecte. Com sempre, mantenir una mica aquest, aquesta idea, filosofia de, de la nostra agenda el, el fet de tenir eh, una cosa grat, gratuïta i a sobre doncs, eh, menys de 5 euros si pot ser, tot i que una de les que us presentem per aquesta nit Passa els 5 euros, però va, no passa res. Exacte. Perquè aquesta nit, què ens porta, jugant a l'agenda? Aquesta nit, el divendres avui, dia 10, a les 9 de la nit, al Casino L'Aliença de Sant Martí, toca Nacho Terrés, el, bueno, no, el, el, el component de Gossos, en tribut a Bob Marley, dins el cicle Músiques del Món, i això sí que costa una més, Costa 14 euros, però val la pena. Bé, doncs ho recomanem que aneu, tot i que, bueno, a veure el, el, el Nacho Terrés, el, el galant guapo, sexímbol Exacte. de Gossos, <ríe> bé, bueno, no, irònicament. I bé, darrere dissabte què tenim, Joan? Dissabte dia 11, les 22 .45, a les 22.45, a 3.14. Una mica la musicata, no, del tocata? Tenim jam de jazz de Luca Tondena Quartet Concert al, al Big Bang Bar de Ciutat Vella. Aquest costat, aquest costat, sí, sí, sí. És una activitat gratuïta, així que... Molt bé si no teniu res a fer un dissabte a la nit, doncs pues mira, ja amb ja session que és fantàstica. I per dilluns? I per dilluns tenim dues coses. La primera de totes és que el dilluns a 13, a les a dos quarts de vuit, tenim controvèrsies. L'actualitat ha debat a l'Ateneu Taneu la Ciutat Vella, en, una, en un cicle de xerrades i conferències eh, pro, eh, organitzada per l'Ateneu i és una activitat també gratuïta. I també l'altra activitat per dilluns ens la presenta la convidada d'avui, que encara no no desvetllarem el seu nom. Ah. Que... Mm. Zum, zum, zum, zum és eh, una xerrada sobre banca ètica organitza eh, Minyons d'escoltes i Guies de Catalunya però es fa a la seu de la UNESCO Carre Nàpols 346 Primera és gratuïta però si entreu a la pàgina web i aviseu de la vostra assistència us ho agrairan Fantàstic. i us faran descomptes sí. i el, avui el Juscentis ens porta un treball molt esperat per part nostra i per part del Josep Maria a veure què eh, bé, sí, sí, avui un, un treball molt esperat I sí no Okay. Bé, avui volíem presentar doncs, la, el llibre del Lluís Llach Bé, que és, és el debut del doncs, Lluís Llach en, en el món de la novel·la i, i, i ja té data doncs, és, és el 2 de febrer, va sortir a l'editorial amb Empúries ja farà... va arribar doncs, a les llibreries memòria d'uns pintats que és el títol, de, de, de, com s'anuncia doncs, una formidable història d'amor entre homes lliures, emocionant i, i, i colpidora L'acció se situa al, al barri de, de la Barceloneta durant els anys 20 i 30 i explica les peripècies d'una generació doncs, que va saber lluitar pels seus ideals sense perdre mai la, la vitalitat i el coratge. Doncs Lluís Llach s'apropa aquells anys d'incansable doncs, canvi polític a través de, dels ulls de quatre amics, dos nois i dues noies, que creixen junts en un ambient doncs, obrer. La proclamació de la Segona República l'any 1931 eh, doncs Eh, els obre doncs, un amplíssim horitzó de possibilitats i esperances però la guerra i les seves conseqüències maten el, la il·lusió d'Arrel la vida doncs, de, de, de, de les quatre famílies cada, cada una marcada per, per la seva història i bé, és, el, és el que explica el llibre doncs, anys després d'un dels amics Javell regala els seus records a un director de cinema que busca un argument per a una pel·lícula aquesta és una mica la, la sinopsi del llibre i ens ha sobtat no? i el volíem doncs, recomanar des d'aquí perquè el, el Lluís Llach doncs, ens ha sorprès doncs, que agafi la seva bar deixant ja els escenaris italari, no? Més... i agafa la ploma sí. Exacte, deixa el piano i agafa la ploma passem ara, si us sembla ja a la, a la secció d on toquem una mica la política exactament. i fem la finestra al món una finestra al món, Joan, que portem titulars. Sí, sí, portem els principals titulars de les capçaleres d'avui i divendres. I la primera capçalera és rrr, una mica de tamborets perquè hereu plega l'Ajuntament de Barcelona i no repetirà de candidat. Exactament, perquè l'exalcalde ho ha comunicat aquest matí en una reunió del grup municipal i ho farà públic aquesta tarda en l'obertura del congrés del PSC de Barcelona. Jordi Martí serà el nou president del grup municipal del PSC en substitució d'hereu. Exactament, el congrés del PSC que hem anunciat ara votarà demà una resolució nomenant-lo com a nou president del grup municipal i es perfila com a futur candidat a l'alcaldia de Barcelona tot i que haurà de passar, òbviament, nos primàries Avui eh, s'ha sabut i potser ja mitjans han qüestionat si era d'una manera estratègicament doncs, voluntària eh? que el govern espanyol aprova avui doncs una reforma laboral extremadament agressiva. Doncs sí, exactament així, extremadament agressiva, en paraules del propi De Guindos, perquè la setzena legislació laboral de la democràcia ha pretirat l'acomiadament fins als 33 dies per any treballat i donarà més flexibilitat als empresaris. S'ha vist com com el De Guindos li, li parlava a cau amb el... Mm. Sí, sí, se l'ha pillat. Exacte. La segü una següent notícia i que volem remarcar des és, és la condemna a Garzón amenaça... a el cas Gürtel. Exacte, perquè els advocats de Correa i Crespo, de, dels acusats, podrien acusar-lo a ell de parcial. La sentència del Tribunal Suprem, que enibilitava el de Garzón, recordem-ho, per exercir de jutge durant 11 anys, pot amenaçar ara tota la instrucció del cas Gürtel. Segons font jurídiques consultades pel diari Ara, els advocats defensors de Francisco Correa i Pablo Crespo poden demanar ara la nulitat total de la instrucció, perquè Garzón hauria estat manifestament imparcial Perdó, manifestament parcial. Eh, Berga i Arenys, capdavanters en la insubmissió fiscal davant de l'Estat. Exactament, ens traiem a Catalunya perquè els ajuntaments en dos municipis es declaren formalment en contra de pagar impostos a Espanya i aquesta decisió política arriba després de la iniciativa engegada per una parella d'empresaris del Priorat, l'Antoni i la Maria, que crida als catalans a pagar el govern el priorat, de la Generalitat. El Priorat hi ha ja, bona bueno, gent sempre i és el tato rosa i, i sí, sí, sí. Bé, eh, les emissions de la televisió a Catalunya, eh, a Catalunya Nord ja són legals. Exactament, perquè el govern francès i espanyol han oficialitzat la recepció de les emissions de la televisió pública catalana en territori de l'estat francès. El comissari Molinero comença a declarar davant del jutge per explicar les càrregues de la plaça de Catalunya. El cap de Mossos a Barcelona ha arribat acompanyat dels tres màxims comandaments del cos i recordem-ho pels fets que van succeir el 27 de maig del 2011 quan els indignats van impedir s'es si pot dir sí, la sortida dels camions de neteja i s'ha va, va provocar una, una batalla com tal no. I una i una els mossos indiscriminada. Uh -huh. Una també una, una notícia crítica és que dues explosions maten més de 25 persones a Alep, eh, doncs la, la segona ciutat de Síria. Exactament, ni menys al mitjà perquè el règim de Bashar al-Assad les atribueix a bandes mafioses armades i l'oposició les atribueix al propi parell d'estat per desestabilitzar per desestabilitzar la Síria doncs uh -huh. pues avui aquí el, el, la nostra finestra al món ràpida i com sempre doncs, parlant dels temes d'actualitat i passem, si us sembla el al... m'ha agradat, no m'ha agradat Començaré jo m'ha agradat, no m'ha agradat d'avui, m'ha agradat i de fet m'agrada cada diumenge el programa Salvados del català Jordi Evole, crític i sense miraments. Salvados informa de manera exhaustiva i amb un toc humorístic. A més, trau a l'opinió pública temes controvertits o tabús, com recordem a la setmana passada la monarquia. I tot això sempre amb llenguatge de carrer però amb una qualitat periodística immensa. Felicitats Jordi Evole, tenim un referent en tu i no em va agradar gens la gala del cinema en català crec que tu, Joan Santís, també, ho, abans comentant-ho Sí, de fet, també, avui, bueno, el, peri el periòdic el dimecres apuntava una, una cosa que després de la de, diguéssim, del dia de l'entrega de premis, que va ser dilluns van, van eh, el Mascarell i el, el Joel Joan van tindre una petita disputa Sí, sí eh... bueno, Recordem que era una oportunitat d'or per lluir amb excel·lència del cinema del graníssim cinema que es fa a casa nostra, però va acabar sent, i sí, l'heu vist, una mena de broma amb el gust disfressada d'humor barat. Un, un zero total pel Joan el, pel Joel Joan i pel seu equip de guionistes. Sí, de fet, mascarell Canell eh, remarcava que la gala no em va no no agradar gens, gens, i de fet, el, quan estava fent el Parlament amb el Joel Joan va tindre un petit moment de disputa eh, on li va dir que l'expressió, la llibertat d'expressió, doncs, sempre ha de no pot ser, hi ha llibertat d'expressió però mai eh, criticant i fan saltar el respecte i fan saltar l'aspecte no? sí, sí. eh, bé, uh, li presentem a, li a, la, a la nostra convidada d'avui que encara no, no resolem el seu nom si ens vol dir algun m'ha agradat o no m'ha agradat aquesta setmana qui, qui és el que t'ha semblat bé d'aquesta setmana i qui és el que no t'ha semblat gens bé bueno, no sé si entra com aquesta setmana però jo tinc un nom agradat que és eh, l'última pel·lícula de Spielberg que va sobre un cavall, si no m'equivoco es diu Cavall de guerra uh -huh. i la poso completament com a nom agradat perquè, bueno, diuen que és una història molt comomadora però bueno, no sé un guió uh, és que jo diria patètic però no sé si es pot dir això per la ràdio sí, sí, però, bueno, i tant el que vulguis ah, vale. i, bueno, m'agrada comentar-vos això que dieu sobre el Joel Joan, jo personalment penso que ara feia molt que no parlàvem del Joel Joan en general a la societat catalana yeah. i que, bueno, vull dir, i també necessita fer-se propaganda per mi només és això yeah. Jo crec que, que va ser una bueno, sens dubte les, les conyes que va haver-hi el, el, el, el premi Gaudí estan, diguéssim, molt enfocades jo crec que de, des de la des de la perspectiva del Joel Joan no? una mica com a director de l'Acadèmia va ser una mica el, el, el que va idea això però potser va ser, no sé no va quedar massa... De fet, estava parlant amb una, amb una amiga meva i em deia Hosti, però per què els premis Gaudí hem de ser una, de ser una còpia dels, dels de Hollywood, dels, dels premis, dels Oscars? Per què no podem fer nosaltres una entrega de premis a la nostra manera? I sense copiar el fet de quan entreguen els premis, la, surten les cares de, dels quatre nominats, de no sé, el fet de fer com una parafernàlia... Per què no podem fer un, un IDEA, ja que som aquí, doncs IDEA una cosa original i que no segueixi ni, ni els cànons de, dels Goya ni els cànons de, de Hollywood no? i, i re, a punt apunta aquest apunt del no m'ha agradat com col·lectiu nostre Perfecte. i ara començo amb el no m'ha agradat també a mi perquè no m'ha agradat doncs, el, el retorn de, del Serrat i del Sabina personalment són dos, dos artistes, que el Sabina no tant però el Serrat l'ho diu una mica i, i, i no m'ha agradat que tornin així com també per a providència del moment i Pajar, amb la seva d'això Pajaros en, dan en dansa i bé de fet era una crítica una mica sense fonaments simplement pel, pel meu gust no, no m'agrada el Serrat per, per traïdor i per, per, per putiflé com estàvem parlant abans amb l'amic aquest últim disc del Serrat si no m'equivoques en català no ja yeah, però és que no, no em cau bé ell saps ja uh, yeah. no, no, no és tot en català eh? només el, el Sabina canta una cançó en català i llavors la gent ja es posa les mans del cap però no Uh -huh. i m'ha agradat, agradat molt aquesta setmana és, i ja sé que amb l'album de, de la mort d'Antoni Tàpies a la Pompeu s'ha fet una sala de reflexió on han exposat el, els seus principals obres i, i, i, i diguéssim obres relacionades també amb la Pompeu i és molt maco de veure estareu obert sembla, fins de setmana que ve encara o si sigui, us animo a, a passar-hi i a veure-ho que després en parlarem de la mort de, del Tàpies i bé aquest ha sigut el meu agradat tampoc m'ha agradat massa cosa aquesta setmana ah, està bé bueno i comencem, si sembla, amb les recomanacions. Sí, exactament. Perquè... I... M'agradaria començar recomanant eh, un, un reportatge que va fer la Sexta Televisió fa un parell de setmanes, o potser una setmana, sobre la corrupció a València, que es deia Resa con el Levante, que el podeu trobar, si no el veu en directe, el podeu trobar a la Sexta de Carta, no sé com es diu, la Sexta Internet, i que és fantàstic. repassar un punt i any per any totes les corrupcions, totes les corruptes del Partit Popular a València, des de fa tres anys fins, a, fins al cas Gürtel. Ajà. Uh -huh. Molt bé, doncs apuntem la recomanació. La, la convidada d'avui volia fer un apunt, també? No? Val. Doncs diem que jo, jo vull recomanat de llibres, tots els... així en general, tots els, els contes de, de Cortázar. I ara havíem parlat de, de Casa Tomada. I avui ens centrem en dos relats, o com defineix Cortázar, dues instruccions. Eh, instrucciones. Primer, les instrucciones para llorar i les instrucciones para cantar. Cortázar, un, un escriptor doncs, realista i fantàstic a la vegada, que com Borges d'anuncian en, en ficcions, doncs que la, fic que la literatura implica ficció, no? I és al ser un art, diguem, artificial i el fet de, de fer literatura ja implica ficció i és potser al entre Borges i Cortázar els que els màxims exponents d'això, no? Si us sembla, llegirem la la Instruccions per a llorar. Y después instrucciones para cantar, IAMSI para mi nota, ¿no? Digo, dejando de lado los motivos, atengámonos a, a la manera correcta de llorar. Atendiendo por eso, eh, entendiendo por eso un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena energéticamente. Para llorar, dirija la, ima la imaginación ust hacia usted mismo. Y si, y si esto resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas eh, o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia dentro. Los niños lloran con la manga del saco contra la cara y, de preferencia, en un rincón del cuarto. Durante media... duración media del llanto, tres minutos. que os son las... Nos aplicamos el cuento para llorar o para plorar así. Y las instrucciones de cantar, dice... Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente a la pared. Olvídese. Y dice... Cante una sola nota. Escuche por dentro. Si sí, oye... Pero esto ocurrirá mucho después. Algo como un paisaje eh, sumido en el medio con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si he, si oye un río donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye un sabor de, a pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después, compre solfeos y un frac, y por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. Tu com, com canta, Joan? Fantàstic, fantàstic. Jo canto molt malament, però però posaré en pràctica aquestes recomanacions. De... Sí, em va, van va agradar, no sé, perquè de fet tinc el volum 1 dels cuentos de, de Cortázar i realment són coses molt... Vull dir, les recomanem perquè, perquè no s'escriu sé, escriu d'una manera com que, que t'arriba molt i que parla mm. de coses com sorprens, com això per a llorar, que sembla mentida que algú pugui parar-se a, a parlar d'això per cantar, no? Exactament. Passem, doncs, ara a la secció estrella del programa, si podem dir així. La secció directa. Perfecte. Secció directa. Portugal, 28 de maig de 1926. Part de l'exèrcit portuguès se subleva tot fent un cop d'estanc d'estat que acaba amb la primera república de Portugal. D'aquesta manera, Portugal es converteix en un estat autoritari i feixista. El primer dirigent d'aquesta nova etapa és el general Carmona. Sota el seu mandat, nombra com a ministre de Finances un jove professor d'economia i fervent catòlic. Aquest jove és Antonio de Oliveira Salazar. Salazar va guanyant terreny dins el govern fins a ser nomenat primer ministre el 1932. Serà ell el que donarà forma a aquest, estat, a aquest règim autoritari conegut com a Estado Novo. Aquest estat estarà organitzat sota la ideologia del salazarisme, definida com a feixisme clerical, nacionalista, anticomunista i profundament conservador. D'aquesta manera es desenvolupa un estat autoritari, sense dreta vaga, amb un sol partit, imitant altres estats feixistes d'Europa. Es creen un moviment polític juvenil i una legió militar portuguesa, destinats a mantenir l'ordre. poc a poc, la situació es desestabilitza, amb l'inici de les guerres colonials, on destaquen els conflictes independentistes d'Angola i Guinea-Bissau, a finals dels 60, la població se sensibilitza en la necessitat d'un canvi radical. Se l'azarmó l'any 1970 i és succeït per Caetano, de perfil reformista. Ràpidament, Caetano es veu incapaç de controlar els esdeveniments, especialment davant el feixisme de la policia política del règim, oposada a qualsevol intent de reforma. El canvi del que avui parlem, de manera imprevisible, anirà de la mà dels membres de l'exèrcit. Comença ja el canvi, un punt d'inflexió en la història contemporana en Portugal. Capitans i altres oficials de l'exèrcit funden el Moviment de las Forces Armadas, que intenta un cop d'estat fallit al març del 1974, que a en represàlia, entra en una dura guerra interna per descobrir els culpables. El Moviment de las Forces Armades, que ja compta amb nombrosos militars incondicionals dintre de les seves files, sap que no podrà haver-hi un canvi pacífic. N'és conscient que el proper cop d'estat que faci, si vol que sigui el definitiu, haurà de ser molt ben planificat. És quan ideen, en llargues i denses reunions, la que s'anomenarà Revolució dels clavells. La nit del 24 d'abril del 74, els capitanes d'abril, com s'anomenen els caps de la MFA, comencen a activar el cop. Sona la cançó que sentim de fons a la ràdio Emissores Associals de Lisboa, anomenada «E de poix du de Paulo de Carvalho, la primera senyal en clau dels militars que donaria el tret de sortir de la revolució. en silenci o amor El 25 d'abril, a les 12.25 de la nit la Radio Renascença retransmet el segon senyal pactat per la MMFA per ocupar els punts estratègics del país és la cançó prohibida pel règim Gràndola-Vila-Morena una cançó revolucionària de José Afonso comença el punt culminant Vila en només sis hores, els revolucionaris sorprenen la dictadura i aconsegueixen desactivar-la militarment, evitant així una guerra civil. Les multituds surten al carrer a celebrar la revolució, tot i que les consignes dels militars des de les ràdios avisen a la població que es quedi a casa. La població agafa flors de temporada, milers de clavells i els col·loquen dins del canó de les armes dels soldats. Es convertiria en el símbol de la revolució de que no caldria disparar per vèncer el règim. Poques hores després, el govern en ple dimitiria i acceptaria la seva detenció. La revolta havia triomfat. Només va haver-hi quatre morts, tots per part de la policia política contra civils. Després del dia 25 van ser alliberats els presos polítics de la presó de Caixas. Els líders polítics de l'oposició en l'exili van tornar al país durant els dies següents. Una setmana més tard, l'1 de maig, va ser celebrat al carrer per primera vegada en molts anys. A Lisboa, per exemple, van reunir-se més de 500.000 persones. Portugal va passar per un període d'agitació que va durar uns dos anys. Les grans empreses van ser nacionalitzades. El 1976 van celebrar-se eleccions i va ser establerta una democràcia parlamentària com les d'Europa Occidental. La guerra colonial va acabar i les colònies africanes van independitzar-se abans de la fi de 1975. Tornava la democràcia a Portugal, gràcies als valents oficials, militars, portuguesos. El poder que mai ja no S'havia aidat Jureiter Por compañera Grando la tua Vontade Grando la tua Vontade Hem parlat de la, de la Revolta dels Clavells de Portugal que va acabar amb el règim tirànic de, de Salazar i va instaurar la democràcia l'any 75 i ara comencem el tal dia com avui, el que fem normalment ja per tradició. Què va passar un dia com avui? Un dia com avui, avui del febrer, per exemple, sabem que és el 41 dia de l'any del calendari Gregoria i que falten 30, 325 anys eh, 325 dies per acabar l'any. I un dia com avui, l'any 1805, a Espanya es van prohibir per decret les corregudes de toros. Sembla mentida, però va haver-hi uns anys en què va estar prohibides les corregudes de toros. Eh, una mica més enllà el 1873 Amadeu de Saboi abdicava de la corona i l'endemà proclamaria la primera república espanyola uh -huh. el 1930 Miguel Primo de Rivera abandonava el país que primo. i el 39 l'exèrcit fran franquista i ara acaba de, con de conquerir tota Catalunya L'any 65, l'exèrcit dels Estats Units començava a bombardejar amb Napalm les selves del Vietnam. Uh -huh. I el, tirem una mica més enrere, l'any 1880, les tropes franceses entraven a Catalunya amb l'excusa de Portugal, tal com s'havia acordat amb el Tractat de Fontainebleau. Uh -huh. Al final, però, com sabem, Espanya sortirà perjudicada, i és que al maig d'aquest mateix any s'iniciava la Guerra del Francesc, on les tropes de Napoleó intentarien conquerir la península. Molt llest, Napoleó, eh? Demà farà 13 anys, televisió de Catalunya va iniciar les emissions del famós Club Superdres, que al cap de 20 anys ja tindria 1.100.000 socis. Era l'11 de febrer del 91. I el 2011, l'11 de febrer. Però el 2011 Egipte Hosni Mubarak renunciava com a, com a president després de 30 anys de govern. Era, renunciava després d'una greu crisi com a conseqüència del crisi social egípcia i la pressió de la comunitat internacional. I si no m'equivoco, dilluns fa 13 anys el dia 13 es va morir el Carles Sabaté. Sí, sí. Josep sí. Maria ho celebra. I bé, des d'aquí, la, la setmana que ve... Josep Maria ho fa d'aplaudiments, que cabron. <ensus> no, no, de, de, de, ja, nosaltres estem, estem a favor amb Tenim, el Carles. No, l'avui anem de negre. I ja estem a doble, l'anem de negre. No ho no, veure, però anem de negre. La setmana que ve tinguem un espai de... Com avui, la, la, la lectura de primer, de 25 minuts, dedicat oh. al Carles Sabater. I bé, bé dir-ho ja està Vinga, passem ja a revolució sí, sí, Passem Cultural. ja a la revolta Això, concretament Passem Vinga, anirem ràpid, que queden només cinc minuts de programa i presentarem a la persona que porta aquí escoltant-nos <laughs> tota l'hora que hem buscat el seu nom per internet i aviam què significa, i ens explica que té el seu nom una naturalesa emotiva amable i condescendent, suau, cordial, viva que estima l'harmonia de les formes i els mètodes persuasius, li agrada sentir-se alluat Què, què? Ets així, Magalí? Bueno, no sé, vosaltres em coneixeu Et expressiva, diu El nom de Magalí és expressiva però s'expressa per mitjà de la seva comprensió amb els altres, això crec que sí desperta simpaties i antipaties Tens amic... això és evident, no? tothom sí, desperta simpaties no, i antipaties és... i li agrada resoldre problemes aliens i, i, i, i d'una amistat estima, el que, perdura, no? el, estima molt... el que perdura aquesta és molt bona una, una frase de Carles Sabater crec. i té, un, té, pel que fa al talent natural té de pensament ferm recordem que és llicenciada en matemàtiques així que... Recordem, corroborar. és la primera vegada que ho dius, Joan. I s'expressa com a pensador àgil, la mentalitat analítica i tendència a harmonitzar contraris. Què vol dir harmonitzar contraris? No ho sé. No ho sé, però, <ríe> però queda bé. Rep impuls en les empreses que requereixen de tacte, de diplomàcia, amplia comprensió, sí calen, eh? adaptació i fusió de l'ancestral i l'actual, estima complaure i rep... Estima... Bueno, ah, no, no. Em sé greu què passa, que ho hem traduït en castellà i això s'acaba... <ríe> Podria destacar en professions com Estadística, Comptable, Empleada, Diplomàtica, Bibliotecària, Música, això ja ho descarto. Diplomàtica també, eh? Pintora, Escultora o Mediadora de Pau. Què? Ho he encertat, no? No, tot això últim no, eh? Com a món de Estadística. Estadística, Comptable i Diplomàtica? No, Diplomàtica no. El teu nom et predetermina, està comprovatíssim, no? Sí, Joan, com us converteix? Mira, Magalí, jo crec que és una viva un viu reflex del que tu. De tot això, i tant, No, no, què tal, com estàs, Magalí? B t'hem portat perquè, perquè perquè ens parlessis doncs, una mica de, del tema de fet li hem, li hem donat una, una equació i l'ha estat fent durant tot el programa <ríe> és molt difícil jo no I, no i jo crec que... una equació super complicada que porto aquí una hora resolent i, i l'has resolta o què? Um... era difícil no? Era difícil, era difícil però jo aquí amb les grans habilitats l'he resolt he trobat el resultat que és 8 és perquè muy... el diari del, divend... del dimecres dia 8 i aquí m'heu fet ràbia eh, que el diari fos Exactament, era un joc de paraules Era acabar el buit perquè així, com el diari Bé, passem tot o a res, no? Si sí, sembla bé, passem al tot o res d'avui Que ja queden dos minutets del programa Ja amb la cançó que ens acomiadarem I... Bé, passem directament Al tot res d'avui farem un petit, un petit repàs de, de cantants De cantants de, de Catalunya de Cantants catalanistes, cançó lluita i començarem primer recordant Ovidi Montlló, que aquesta setmana hauria fet 70 anys, si encara fos viu. Eh, com va dir el meu pare quan es va morir, va dir, sempre s'han de morir els bons, i ja ens acudireu Ovidi. Aquí t'esperaríem si tinguessis 70 anys, o 100, o 500. Començarem amb la cançó d'Ovidi, i, i si dona temps ja ens esperim, no? Sí. Ja, dona temps. Doncs bé, ens va morir. merci per venir i escoltar-nos. Ha sigut un plaer. <laughs> ens apuntem a la llista perquè vinguis un altre dia i que tinguem temps, estigui, sí, més, sí, estigui més preparat perquè hem turat el tema i, i res, una matemàtica doncs que explica'ns què estàs fent què estàs fent amb la teva vida ens queden 3 minuts, ho sento el sí, ja que es, sí que fas coses doncs bé, sentim l'únic exactament i venga fins una altra adeu, adeu. adeu. Em va tocar tocan mediterrani per Barret Pirineus i una llesqueta per Sabat d'Oriola d'Espranquis i per Cordo Calcó la Platerreta per senyera senyors quatre barres per idioma i senyores català per condició senyors sense terres per idea i senyores esquerrà Queda clara per tant per a tothom la meua carta de naturalesa No és miracle ni és un malson M'ha tocat i és la meua feblesa M'ha tocat i és la meua feblesa Queda clar també que som covards Tots aquells que obliden les arrels Seran branca d'empeld en, en altres prats i en l'amor rellogats dels estels és ben trist encara ho parlar i posar al seu lloc una història fins a si ens heu fet arribar que tan grossa raó naix la glòria i torne a repetir-se el calc allà i ensenyarà un blau un noia dic ben al que parla català i ho faig a la manera de València i ho faig a la manera de València Em va tocar tocan mediterrani, per barrer Pirineus i una llesqueta, per sabata Oriola d'estrantis, i per corduc al coi la terreta, i per corduc al coi la terreta.